Babelgo, liburutegia. Eta liburutegian, Jesus Mario Leizola txilikuren eunda bat gau, elkarlanean. Jesus Mario Leizola txiliku, arratxaldeon. Arratxaldeon. Eunda bat gau, izan ez bataiatu zuzure azkeleana, xeresa beren mila eta bat gauekin loturari balduonek. Bai, bueno, nigu zede baduela. Badu, ba, izen buruan, eta badu nola izaeran ere. Egun zerbait kontatu egiten da, eta horren ba, ezango denuken nola behiteko mekanismo literario beda dula. Uh -huh. Zer historio kontatzun dira hemen? Ba, da, da kontatzen da. Ba, momentu horretan edo agun horretan burura etorritakoa, edo ba, ez dakit aurrez, e, ola gau hartxo bat numeiten apuntatutakoa, e, kalendari bat zean etorritako guen, Ba, Historiatxo bat edo, edo abako personaren gazak izanen bat Eunda da bat e, gautan irakurraliteke, Jesus Mari? Nik uste baietz, egun da bat gautan irakurralitekela Behar badagutxe gotan ere bai <laughs> Ze, ez eh, eh, dakit, eh, bakuitzak ikusi beharko du hori liburu hartzen dunean Nola, eh, nola erabili Ba, Jesus Mari hola izola txiliku, eskerrik asko benetan Agur Eta eh? erabaki ospia liburuetan Mila laurehun eta urogeita batgarren urtetik, mila laurehun eta laurogeita hiugaren ururteaa bitartean, Frantziako erregezela jauntxo feudalen aurka ibili zen. Aragoiko errasomaakoak ziren Roseio eta sardinaa beregannaatu zituen eta etxeai biurri eta gogorraz Burgundiako edo borgoindako Carlos ausarta menderatu egin zuen. Luis Erregek batzuen eskutuko auldade bat. sineskerietan erraz erortzen zen gizana izanik, iragarle eta azti inuratu zen. Baina etxraz, iragarle haiek zutzen etorkizuna behar bezala edo berak nahi bezala iragartzen beti, eta halako batean, Luisek heriotza zigorra e zarezion inguruan aholkulari gisa erabiltzen zuen astrologoetako bati, bete ez ziren edo erregiaren gustakoak ez ziren iragarpen zenbait egin zituelako edo. Astrologoa ez omentzen baterik haratu ondo baino beto baitzekien Erregian nolakoa zen. Zorrumurru hausia zaudeldu zuen iragarleak erregearen ingurukoen artean. Izarrek erakutsi didate Erregia baino 3 egun lehenago ilkon aisela. Iragarleak nahi bezala helduzen zen zorrumurru hau erregearen belarrietara eta honek azkar baino lehen eginduzuen askaz ezatela berale astrologoa. Eta gehiagorendik aleginak egin zituen astrologora ondo zaintz esaten badaz badaire. s Mario Les ala txiliku, ehunda bat gau, elkarlanean, Euskal Editoren, elkartearen eskotek.